Томас Гарріс Цикл «Ганнібал Лектор» Книга четверта «Сходження Ганнібала» Палацу пам'яті доктора Лектера губляться посеред темряви у самісінькому центрі його свідомості. І замкнені вони на клямку, знайти яку можна лише навпомацьки. Дивовижний портал веде до безкінечних, гарно освітлених палат у стилі раннього бароко, що кількістю коридорів і залів конкурують із музеєм Топкапі. Всюди акуратно розкладено і підсвічено експонати, кожний із яких є ключем до спогадів, що ведуть до інших спогадів у геометричній прогресії. Колекція експонатів із дитячих років Ганнібала Лектера відрізняється від інших архівів некомплектністю. Дещо тут статичні фрагментарні сцени, мов мальовані афінські черепки, склеєні білим гіпсом. В інших кімнатах є рух і звуки. Величезні змії звиваються, борючись у спалахах серед пітьми. Благання і плач заповнюють деякі низові місцини, куди і сам Ганнібал не може зазирнути. Проте в галереях не чути ридань. Там є музика за бажанням. Конструювання цього замку розпочалося на початку Ганнібалового студентського життя. У роки ув'язнення він розбудовував і вдосконалював свій палац, багатствами якого живився в ті довгі періоди, коли тюремники позбавляли його книжок. Тут, у гарячій темряві його ума, давайте разом намацаємо клямку. Знайшовши вхід, виберемо музику, що гратиме у галереях, і, не озираючись праворуч чи ліворуч, рушимо до залу початку де експозиція найбільш дискретна. Ми поповнимо її тим, про що довідалися деінде, із воєнних, поліційних і судових архівів, з інтерв'ю та від німих фігур померлих. Нещодавно віднайдені листи Роберта Лектера допоможуть нам скласти хроніку життя Ганнібала, котрий легко змінював дати, щоб заплутати бюрократів та репортерів. Доклавши зусиль, ми зможемо побачити, як глибинна звірючка кидає смоктати цицьку і, звиваючись, виповзає у світ. ЧАСТИНА 1. Ось, що найперше усвідомив я. Час – це сокири і вилязк у гаях. Філіп Ларкін Розділ перший Ганнібал Лютий, 1465-1428, побудував замок Лектор за п'ять років, трудами вояків, захоплених ним у полон, у битві при Жальгерисі. Жальгерис – литовська назва селища Грюнвальд у Східній Прусії, де 15 липня 1410 року Відбулася чи не найбільша битва середньовіччя, коли об'єднані польсько-литовсько-русько-татарсько-чесько-молдавські сили під проводом короля Владислава II Ягайла щент розгромили військо Тевтонського ордену. У той день, коли його прапор уперше замайорів на мурованих вежах замку, він зібрав своїх бранців на городі, виліз на арештування і проголосив, що виконує свою обіцянку. Відпускає всіх додому. Чимало з них воліли залишитися на службі, бо було гарне в нього достачання. Через 500 років на городі стояв восьмий носій цього прізвища – восьмирічний Ганнібал Лектор. Він разом зі своєю малою сестричкою на ім'я Міша кидав хліб чорним лебедям на чорній воді рову. Боячись упасти, Міша тримала Ганнібала за руку. Їй кілька разів взагалі не поцілила хлібом до рову. Великий короб ворухнув листок латаття, і в Різнобіч пурхнули бабки. З води вийшов Альфа-лебідь, і з погрозливим шипінням почалапав на своїх коротких лапах до дітей. Лебідь знав Ганнібала все своє життя, проте все одно наступав, перекривши чорними крилами півнеба. я Аніба!» Скрикнула Міша і сховалася за братові ноги. Ганнібал, стиснувши в кулаках вербові гілки, підняв руки на рівень плечей, як навчив його батько. Лебідь зупинився, оцінив розмах крил Ганнібала і повернувся до води їсти. «Ми повторюємо цей урок щодня», – нагадав птахові Ганнібал. Але сьогоднішній день не був схожим на інші. Йому було цікаво, чи зможуть кудись утекти лебеді. Захоплена видовищем Міша впустила хліб на драглистий берег. Коли Ганнібал нахилився їй допомогти, вона своєю маленькою схожою на зірку п'ятірнею весело мазнула йому по носі грязюкою. Він теж приліпив кавалок на кінчик її носа, і вони розсміялися, побачивши своє відображення у воді. Діти відчули, як тричі струсунулася земля, аж вода хитнулася, спотворивши їхнє обличчя. Відлуння далеких вибухів прокотилося полями. Ганнібал підхопив сестру і помчав до замку. У дворі стояв мисливський фургон із запреженим у нього великим битюгом Цезарем. Стайничий Бернт у фартуху і ключник Лотар вантажили до фургона три невеликі скрині. Кухар підносив харчі. «Майстер Лектор, мадам кличе вас до її покоїв, сказав кухар. Ганнібал одвів Мішу до няньки і поспішив у гору витертими сходами. Ганнібал любив кімнату матері з її різноманітними пахощами, вирізаними з дерева личинами і мальованою стелею. Мадам Лектор походила з родин Сфорца і Вісконті, Тож стиль кімнати вона перевезла із собою з Мілана. Сфорца, Вісконті – родові прізвища багатьох середньовічних єпископів і правителів Мілана. Дві сім'ї породичалися у 1441 році, коли дочка герцога Міланського Б'янка Марія Вісконті вийшла за Франческо I Сфорца. Зараз вона була схвильована. Світло в її яскравих карих очах відбивалося спалахами іскор. Мати натиснула на губи одному з херувимів на стінній панелі і відчинилася секретна камера. Ганнібал тримав скриньку, поки мати вигрібала туди з сейфа коштовності і перев'язані пачки листів. Місця для всього не вистачило. Ганнібал подумав, як же вона схожа на портрет її бабці на камеї. Щойно пожбурені в скриньку. Хмари намальовані на стелі. Немовлям, він часто широко розкритими очима Дивився на груди матері, на тлі хмар. Доторк до його обличчя крайки її блузи. І годувальниця. Її золотий хрестик зблискував, Мов сонячний промінь між велетенськими хмарами. І вдавлювався йому в щоку, коли вона тулила його до цицьки. Потім вона затирала відбиток хреста на його шкірі, щоб не помітила мадам. З розбухом у руках у дверях стояв батько. «Симонетто, вже час рушати!» До мішаної мідної ванночки впакували дитячу білизну. Між нею мадам сховала скриньку. Вона окинула очима кімнату і взяла з полиці маленький краєвид Венеції. Заціпеніла на хвильку і вручила його Ганнібалові. «Віднеси кухареві, тримай за рамку!» посміхнулася вона до сина. «Не витри спинку!» Лотар виніс ванну на двір до фургона, де розхвильована навколишньою метушнею тинялася міша. Ганнібал підняв мішу, щоб вона могла торкнутися морди Цезаря. Вона кілька разів натискала коневі на ніс, ніби очікувала, що він загуде. Ганнібал зачерпнув жменю зерна і розсипав його по двору у формі М. Злетілися голуби. Літера перетворилася на М із живих птахів. Ганнібал накрестив літеру на долоні. Їй скоро мало виповнитися три роки, і він вже втрачав надію на те, що вона колись навчиться читати. «М – це Міша», – нагадав він їй. Вона з реготом побігла між птахів. Вони злітали навкруг неї, кружляли над вежами, відкидаючи тіні на дзвіницю. Кухар, кремезний чоловік, весь у білому, вийшов, несучи сніданок. Кінь скосив око, відстежуючи рухи кухаря ворухкими вухами. Коли Цезар був лошам, кухар ганяв його з городу безліч разів, вигукував прокльони, ляскаючи мітлою. Я залишуся, допоможу вам завантажити кухню, сказав кухареві пан Яков. Йтьте з хлопцем, відповів кухар. Граф Лектор посадив мішу до фургона. Там її обняв Ганнібал. Граф узяв у свої долоні обличчя Ганнібала. Здивований тремтінням батькових рук Ганнібал зблизька задивився в очі графу Лектору. Три літаки бомбили залізницю. Полковник Тімка каже, у нас є принаймні тиждень, якщо вони взагалі сюди дійдуть. А потім бої точитимуться вздовж головних доріг. Нам буде добре у хатинці. Ішов другий день операції Барбароса. Гітлерівського бліцкригу крізь Східну Європу на Росію. Розділ другий Бернт ішов попереду фургона по зарослій лісовій стежці і своєю короткою швейцарською алебардою зрубував галуззя, щоб не пошкодило коневі морду. Пан Яков їхав на кобилі із сідальними торбами повними книжок. Йому незвично було їхати верхи. Коли траплялися низькі гілки, він тулився до конячої шиї. Інколи просіка йшла круто вгору. Тоді він спішувався, щоб разом із Бернтом, Лотаром і самим графом Лектором штовхати фургон. Гілки після них сходилися знову, ховаючи стежку. Ганнібал вдихав запах розчавленої колесами фургона зелені і теплого волосся Міші, котра сиділа в нього на колінах. Він задивлявся на німецькі бомбардувальники, що пропливали вгорі. Смуги пари, що тяглися за літаками високо в небесах, скидалися на нотний стан. І Ганнібал мугикав сестричці музику, виписану чорними нотами їх вихлопів. Мелодія звучала нерадісно. «Ні», – сказала Міша, – «А нібо, хай заспіває Das Mannlein!» «Das Mannlein im Walde» – німецька народна мелодія, на слова Гофмана фон Фалерслебена використана композитором Генгельбертом Гамперденком у його казковій опері «Ганзель і Гретель», поставленій у Веймарі 1893 року. І вони разом заспівали про таємничого маленького чоловічка серед лісу. До них приєдналася нянька у хиткому фургоні. І пан Яков почав підтягувати зі своєї кобили, хоч як неприємно йому було співати німецькою. Маленький, тихий, мовчазний стоїть у лісі чоловічок. На ньому пурпуровий плащик мерехтить. Скажи мені, хто він такий, о той маленький чоловічок, котрий стоїть у лісі сам один, одягнений у пурпуровий плащик? Через дві години безрадісної подорожі вони дісталися до Галявини в оточенні високого лісу. Мисливський будиночок за три століття перетворився з нехитрого куреня на комфортабельну, обшиту наполовину деревом кам'яницю зі стримчастим дахом, щоби сповзав сніг. Була там і невелика стайня з двома стілами, і клуня. А позаду будинку, за огорожі, визирав прикрашений примхливим різьбленням дашок Вікторіанської вбиральні. Вікторіанська... Широко вживаний термін від імені британської королеви Вікторії 1819-1901. Тут ужито в значенні характерна для манірно соромливої естетики XIX століття. У підморку самого будинку вгадуються камені-олтаря, складеного в темні віки якимсь народом, що обожнював вужа. І зараз, коли глотар розчищав оплетені гіллячем вікна, щоб нянька могла їх прочинити, Ганнібал побачив, як вуш тікає геть із цього древнього місця. Граф Лектор гладив великого коня, поки той допивав відро колодязної води. У кухаря вже буде спаковане все його знаряддя, коли ти повернешся туди, Бернте. Цезар може спочивати всю ніч у своєму стілі, ви з кухарем рушайте сюди на світанку. Я хочу, щоб ви залишили замок уранці. Владіс Грутас увійшов на подвір'я замку Лектор із найприємнішою зі своїх посмішок на обличчі, обережно зиркаючи на вікна. Махнув рукою, гукнув привіт. Грутас був сухоребрим білявчиком у цивільному одязі, Мав бруднуватого кольору волосся і голубі очі, бліді, ніби дві плями порожнього неба. Він знову гукнув. «Гей, хто є в будинку? Вітаю!» Не отримавши відповіді, зайшов до кухні і побачив на підлозі напаковані харчами кошики. Швидко вкинув собі в торбу каву і цукор. Двері до льоху були прочинені. Він побачив довгі сходи і світло внизу. Найдавніше табу забороняє вдиратися до чужої нори. Деякі збочинці, роблячи це, відчувають тремтливе сексуальне збудження. Так було і цього разу. Грутас зійшов сходами в холодну печеру склепінчастого замкового підземелля. Зазирнувши під арку, він побачив, що залізна грачаста хвертка до винниці прочинена. Скреготіння Грутас бачив височенні аж до стелі ряди маркованих стелажів, заставлених пляшками з вином, і велику тінь кухаря, що шугала по стінах у світлі двох ліхтарів. На дегустаційному столі лежали якісь прямокутні пакунки, а поряд самотня маленька картина в розкішній рамі. Уздрівши цього скорвая кухаря, Грутас вишкірив зуби, від дверей він бачив його широку спину. Той порався з чимсь на столі. Шародіння паперу. Грута сприкіпів до стіни в тіні сходів. Кухар обгорнув картину папером, а тоді ще й обв'язав шпагатом, зробивши подібний до решти пакуночок. Тримаючи ліхтаря в одній руці, він підняв другу і потягнув за залізний шандал, що стерчав над дегустаційним столом. Рипіння. І у віддаленому кінці винного погреба один стелаж від'їхав на кілька дюймів від стіни. Під руками кухаря він зі стогоном відхилився ще більше. За ним були двері. Кухар зайшов у секретну кімнату за стелажем і повісив там ліхтар. Потім заніс туди пакунки. Коли він спиною до входу засував стелаж, Грутас рушив угору сходами. Він почув постріл на дворі а відтак і голос кухаря позад себе. «Хто тут?» Кухар кинувся за ним навздогін, дивовижно швидко, як для такого кремезного чоловіка. «Стій, ти! Ти не мав права сюди заходити!» Грутас, махаючи руками і висвистуючи, вибіг через кухню на подвір'я. Кухар ухопив дрючка, що стояв у кутку, і теж рушив на двір, але побачив у дверях силует і безпомилково впізнавану казку. До кімнати зайшли три німецьких парашутисти з автоматами, а за ними і Грутас. «Привіт, кухарчику!» – промовив він, і підчепив окорок із ящика на підлозі. «Поклади назад, м'ясо!» – наказав німецький капрал, націливши на нього автомат із такою ж готовністю, як перед тим цілився в кухаря. «Геть звідси!» Ходи з вартовими. Шлях назад до замку був легшим. Бернту приємно було з люлькою в зубах, намотавши вішки на руку, правити порожнім фургоном. Наближаючись до краю лісу, він побачив ніби великого лелеку, що збирається злетіти з високого дерева. Під'їхавши ближче, він роздивився, що то тріпоче біла тканина. Купол парашута зачепився за високі гілки, а стропи обрізані. Бернт зупинився, відклав люльку і зісковзнув додолу. Поклав руку Цезареві на морду і щось прошепотів йому на вухо. Тоді обережно рушив уперед пішки. На низькому суку висів чоловік у грубому цивільному вбранні. Шию йому було недавно передавлено дротовою петлею. Обличчя мав чорно-синє. Брудні чоботи півметра не діставали до землі. Бернт поспішав назад до фургона, шукаючи місце на вузькій стежці, де можна було б розвернутися. Аж раптом помітив чиїсь сліди на сирій землі. І власні чоботи здалися йому чужими. Вони вийшли з-за дерев. Три німецьких солдати під командою сержанта і шість чоловіків у цивільному. Сержант рішуче клацнув затвором автомата. Бернт упізнав одного з цивільних. «Грутас!» – вигукнув він. «Бернт! Добрий Бернт! Котрий завжди так гарно засвоював уроки!» – промовив Грутас. Він підійшов до Бернта з посмішкою, яка могла здатися доволі дружньою. «Він уміє доглядати коней!» Сказав Грутас німецькому сержантові. «Може він твій друг?» – мовив сержант. «Радше ні», – відповів Грутас і плюнув Бернту в обличчя. «Я повісив того, чи не так?» «Я теж його знав. Навіщо нам іти пішки?» І продовжив м'яко. «Я застрелю цього в замку, якщо ви повернете мені мою зброю». Розділ 3. Бліцкерих, блискавична війна Гітлера, виявилася навіть швидшою, ніж очікувалося. У замку Бернт побачив підрозділ дивізії Вафен-СС «Мертва голова». Вафен-СС – бойові СС, сформовані у 1940 році військові частини СС. На початковому етапі дивізія Тотенкопф. Мертва голова формувалася здебільшого з охоронців концтаборів. Біля рову стояли два танки, самохідна протитанкова гармата і вантажівка на напівгусеничному ходу. Садівник Ернст лежав до лілиць у городі. Над його головою гули мухи. Бернт бачив це спередка фургона. У фургоні їхали тільки німці. Грутас зі своїми змушений був іти пішки, позаду. Вони були лише Хільсвілліге, або Хіві, місцеві, що зголосилися допомагати нацистським загарбникам. Хільсвілліге – офіційно зареєстровані допоміжні служби вермахту з представників місцевого населення окупованої країни. Бернт побачив двох солдатів на замковій вежі. Вони якраз скинули додолу прапор лекторів із гербом, розлюченим ведмедом, а натомість повісили свій зі свастикою і ладнали радіоантену. Майор у чорній формі з есесівськими черепами Тотенкомф вийшов із замку оглянути цезаря. «Гарний кінь, але заширокий для їзди верхи», – промовив із жалем. Він возив із собою високі жокейські чоботи і остроги, щоб кататися для Моціону. Інший кінь підійшов би. Позаду нього двоє штурмовиків витягли з будинку кухаря. «Де хазяїн?» «У Лондоні, пане», – відповів Бернт. «Можна я накрию тіло Ернста?» Майор махнув своєму сержанту, і той втопив дуло майстра Бернтові в щоку. «А хто накриє твоє? Понюхай дуло, воно ще димиться. Твій мозок теж нахер розлетиться вщент», – сказав майор. «Де хазяїн?» Бернт скотнув слину. «Втекли до Лондона, пане». «Ти жит?» «Ні, пане». «Тоді циган?» «Ні, пане». Він глянув на стіс листів, перенесених з будинку. «Тут пошта до якогось Якова. Ти жид Яков?» «То вчитель, пане, він давно поїхав». Майор оглянув вуха Бернта, чи не продірявлені вони під сережки. «Покажи сержантові свій член. Ти будеш працювати, чи мені тебе вбити?» «Гер, всі ці люди знають одне одного», – доповів сержант. Справді, певне, вони одне одному подобаються. Він обернувся до Грутаса. Чи не палаєш ти любов'ю більшою до своїх земляків, ніж до нас, Хіві? Потім обернувся до свого сержанта. Ви вважаєте, що хтось із них дійсно нам потрібен? Сержант націлив автомат на Грутаса з його компанією. Кухар єврей, сказав Грутас. Тут всі його знають. Доручіть йому щось для вас зготувати, і за годину ви будете мертві від жидівської отрути. Він виштовхнув наперед одного зі своїх людей. Каструльник уміє готувати. Він із добичник і солдат. Грутас вийшов на середину подвір'я. Дуло сержантового автомата повільно слідкувало за ним. Майоре, на вас перстані шрами з Гайдельбергу. Тут ви зараз самі творите воєнну історію. Оце воронячий камінь Ганнібала лютого. Дехто з найвідважніших тефтонських лицарів загинув тут. Чи не час омити цей камінь єврейською кров'ю?» Майор підняв брови. «Якщо хочеш вступити до лав СС, мусиш це заслужити». Він кивнув сержанту. сс витяг із кобури пістолет. Він вилущив усі набої за бойми, крім одного, і вручив пістолет Грутасу. Двоє штурмовиків підтягнули кухаря до воронячого каменя. Майор, здавалося, захопився розгляданням коня. Грутас націлив пістолета кухареві в голову і чекав, сподіваючись, що майор озирнеться на нього. Ластівки спурхнули з вежі, коли пролунав постріл. Бернта послали пересувати меблі в офіцерських апартаментах на горі. Там він побачив у дзеркалі себе, заплаканого. З маленької комірчини під дахом, де засів радист, до нього крізь тріщання атмосферних розрядів долітали звуки морзянки і голосових повідомлень. Радист збіг сходами з пачкою аркушів у руці і скоро повернувся пакувати свою апаратуру. Вони вирушали на схід. З верхнього вікна Бернт бачив, як асесівець витяг із танку похідну рацію для маленького гарнізону, що залишався в замку. Грутас зі своїм цивільним зборозьком, піднаціленою на них німецькою зброєю, поспіхом тягли з кухні здобич і завантажували її до напівгусеничного фургона, яким їздив допоміжний персонал. Солдати розсілися по машинах. Грутас вибіг із замку, догнав. Підрозділ рушив у бік Росії, забиравши з собою Грутаса і Рештухіві. Схоже, вони забули про Бернта. Група панцер-гренадерів з кулеметом і радіостанцією залишалися в замку. Бернт до темряви виховався в туалеті старої вежі. Німці гуртом вечеряли в кухні. Тільки один залишився на варті у дворі замку. У кухонній шафі знайшовся Шнапс. Бернт вийшов із баштового туалету, радіючи, що кам'яна підлога не рипить. Він зазирнув до кімнати з рацією. Рація стояла на туалетному столику «Мадам». Її парфуми було скинуто додолу. Бернт задивився. Він згадав мертвого Ернста на городі і як кухар в останньому віддиху плюнув на Грутаса. Бернт прослизнув до кімнати. Знаючи, що мадам вибачить йому це вторгнення, він спустився чорним ходом у шкарпетках, тримаючи в руках свої чоботи. Узяв два радіоблоки та акумулятор і вийшов із замку крізь старовинну потаємну хвертку. Рація і ручний генератор були важким тягарем – понад 20 кіло. Бернт дотягнув їх до лісу і там заховав. Він шкодував, що не було можливості вивезти коня. Уся родина зібралася біля каміна. У присмарку відблиски вогню грали на фарбованих дерев'яних стінах будиночка, відбиваючись у мутних пилу очах мисливських трофеїв. Мертві тварини давно полисіли. Їхні голови впродовж багатьох років крізь перила верхній площадки гладили кілька поколінь дітей. У кутку біля каміна нянька готувала мідну ванну, долила води з чайника, Виміряла температуру, розмішала мило і посадовила у ванну мішу. Дитина весело хлюпалася в піні. Перед вогнем нянечка поклала рушники, щоб нагрілася. Ганнібал взяв із мішаного зап'ястя її дитячий браслет, занурив у піну, витяг і почав видувати крізь нього мильні бульбашки на сестричку. Пузарі швидко злітали, стигали яскраво відзеркалити всі обличчя, і лопалися над вогнем. Міші подобалося їх ловити, але вона також хотіла повернути собі браслет і не заспокоїлася, аж поки він не опинився знову в неї на руці. Мати Ганнібала грала бароковий контрапункт на маленькому кабінетному роялі. Тихесенька музика, вікна затулені ковдрами. Спадала ніч, і чорні крила лісу зімкнулися довкола. З'явився захеканий Бернт, і музика обірвалася. Граф Лектор слухав Бернта, і сльози стояли йому в очах. Мати Ганнібала погладила Бернтову руку. Німці одразу почали називати Литву Остландом, другорядною німецькою колонією, яку після того, як славянські форми життя будуть ліквідовані, заселять арійці. Дорогами рухалися німецькі колони. Залізницями поїзди везли боєприпаси на схід. Російські штурмові винищувачі атакували колони з низьких висот. Великі бомбардувальники Ільюшина проривалися до шляхів крізь щільний вогонь, встановлених на поїздах зеніток. Чорні лебеді летіли високо, шиї витягнуті. Чотири чорні птахи ключем курсували на південь а на світанку над ними почалось ревіння літаків. Вибух зенітного снаряда. Лебідь-лідер здригнувся, не завершивши помаху крил, і почалося його довге падіння на землю. Інші птахи розвернулися, загукали, почали спускатися колами. Поранений лебідь важко гупнув посеред чистого поля і укляк. Його подруга на швидку усіла порити з ним, вона скубла його дзьобом, чалапала навкруг нього з призивним гуготінням. Він не ворушився. У полі гримонула шрапнель, і серед дерев у кінці лугу показалися російські піхотинці. Німецький танк перескочив траншею і помчав полем, стріляючи з коаксіального кулемета в бік лісу. Ближче, ближче. Лебедиця розпросталася. Розчепірила крила над своїм милим, і хай танк був ширшим за них обох. Його двигун стогнав не голосніше за її гаряче серце. Лебедиця стояла над лебедем і шипіла. Вона встигла на останок сильно вдарити крильми в броню. але танк перекотився через них, не зауваживши місива з плоті й пір'я на своїх гусеницях. Розділ четвертий Лектери прожили в лісі три з половиною роки Гітлерівської Східної кампанії. Довгу лісову стежину до мисливської хатинки засипало снігом у зимку. Вона густо заростала навесні, а влітку довколишні болота були занадто грузькими для танків. Їм цілком вистачило борошна і цукру на першу зиму. Та найважливіше, що в мішках була сіль. Наступної зими вони знайшли замерзлий труп коня, порубали його сокирами і засолили м'ясо. Солили також форель і куріпок. Іноді з лісу з'являлися люди в цивільному. Тихі, мовтіні. Граф Лектор і Бернт розмовляли з ними по литовському. А одного разу вони принесли чоловіка. Його сорочка була просякнута кров'ю. Нянечка якраз умивала йому обличчя, коли він помер на лаві в кутку. У ті дні, коли сніг був занадто глибоким і виходити по здобич не було сенсу, пан Яков давав уроки. Він навчав англійської мови і дуже поганенької французької, а ще викладав історію Риму, роблячи особливий акцент на облозі Єрусалиму. На уроки збиралися всі. Історичні події він перетворював на драматичні оповідки. Інколи, зважаючи на свою аудиторію, виходив за строгі наукові межі і перекрашав їх вигадками. Математику він викладав Ганнібалові окремо, оскільки уроки вже сягали того рівня, якого інші не могли зрозуміти. Серед книжок пана Якова був трактат про світло. Християна Гюйгенса в шкіряній палітурці. Ганнібала захопила ця книжка. Він рухався слід-слід слід за думками вченого, відчуваючи, як той наближається до відкриття. Трактат про світло асоціювався в його уяві з сіянням снігу і герайдужними поблисками, що їх породжували старі шипки. Елегантність гюйгенської думки нагадувала йому чисті та спрощені зими, структуровані по аркушах. Ось клацнула відмикаючись скринька, а в ній є принцип, що працює безперервно. Цю незрадливу насолоду він почав відчувати, тільки-но навчившись читати. Ганібал-лектор завжди вмів читати, чи то так здавалося нянці. Вона недовго читала йому в голос, дворічному, найчастіше з книжки братів Грім, ілюстрованої «Дереворитами», на яких всі персонажі були взуті в гостроносі черевики. Він слухав нянчине читання, тулячись до неї голівкою, вдивлявся у друковані слова, і раптом якось вона побачила його самого з розгорнутою книжкою. Він втупився в неї лобом, потім підвів голову на фокальну відстань і почав голосно читати з нянчиним акцентом. Батько Ганнібала мав одну характерну рису – допитливість з цікавості граф Лектор наказував слузі протягти для Ганнібала важкі словники до замкової бібліотеки. Англійський, німецький і 23 томи литовського словника. І залишив сина наодинці з ними. Коли Ганнібалові виповнилося шість, відбулися три важливі події. По-перше, він відкрив для себе «Начала Евкліда» – старе видання з намальованими вручну ілюстраціями. Він водив по малюнках пальцем і притулявся до них лобом. Тієї осені він отримав подарунок – малу сестричку Мішу. Йому здалося, що Міша скидається на якусь зморщену червону білочку. Глибоко в серці йому було жаль, що вона не мала обличчя її матінки. Обкладений по всіх фронтах, він мріяв про те, як би було гарно, аби орел ще інколи кружляв над замком. Вхопив його малу сестричку і лагідно відніс її в дім, до якоїсь щасливої селянської родини, у далеку країну, де всі жителі схожі на білок, бо ж вона там теж виглядатиме своєю. Водночас він зрозумів, що любить її любов'ю, якій нема ради. І коли вона підросла настільки, що навчилася дивуватися, йому захотіло показувати їй різні дивні речі. Він хотів, щоб вона відчула радість відкриттів. Того ж таки року, коли Ганнібалу виповнилося шість, граф Лектор з'ясував, що його син вирахував висоту замкових веж за довжиною їхніх тіней, покладаючись на інструкції, котрі за його словами він отримав напряму від самого Евкліда. Тоді граф Лектор пошукав кращого вчителя. І за шість тижнів з Лейпцига приїхав пан Яков. Учений без гроша в кишені. Граф-лектор познайомив пана Якова з його учнем у бібліотеці і залишив їх на самоті. У теплу погоду в бібліотеці стояв запах холодного диму, що намертво всотався у замкові камені. «Батько каже, що ви навчите мене багатьох речей. Якщо ви хочете навчитися багатьох речей, я можу вам допомогти». «Він каже, ви великий учений». Я студент. Він казав моїй матері, що вас вигнали з університету. Так. Чому? Тому що я єврей. Ашкеназі, якщо точно. Ашкеназі – самоназва європейських євреїв за середньовічною юдейською назвою Німеччини – Ашкеназ. До Ашкеназі не належать євреї, що походять з Іспанії та південних регіонів Франції і Італії. «Розумію. Ви нещасний?» «Від того, що я єврей? Ні, я щасливий. Я мав на увазі, тому що ви не в університеті. Я радий, що я тут. Ви вважаєте, що я вартий того, щоб ви витрачали на мене свій час?» «Кожна особистість варта витраченого на неї часу, Ганнібале. Якщо людина на перший погляд здається тупою, передивляйтеся уважніше. Заглядайте їй нутро. «Вас поселили в кімнаті з ґратами на дверях?» «Так. Вони й більше не замикаються. Мені приємно було це побачити. Там колись тримали дядька Елгара», – повідав Ганнібал, розкладаючи перед собою олівці. «То було у 1880-му. Щодо мене. Подивіться на шибку у вашій кімнаті. Там є точна дата, яку він вирізав діамантом на склі. Це його книжки». Ряд величезних томів у шкіряних палітурках займав цілу полицю. Остання в ряду книга була обсмалена. «Там тхнутиме димом у дощ. Стіни кімнати обкладали тюками сіна, щоб приглушити його проповіді». «Ви сказали його проповіді?» «То були релігійні казання. Але чи знаєте визначення слів «хіть» або «хтивість»?» «Так, я не зовсім їх сам розумію». Проте це щось таке, чого не можна вимовляти при мамі. «Я так само це розумію», – погодився пан Яков. «Якщо ви поглянете на дату на склі, це точно той день, коли в ту кімнату приходить прямо сонячне світло». Він чекав на сонце. «Так, і це той день, коли він там згорів. Сонце зазирнуло до нього, і він підпалив сіно моноклем, який надівав, коли писав ці книжки». Далі Ганібал повів пана Якова на ознайомчу екскурсію замковою територією. Вони пройшли через внутрішній двір, посеред якого височила кам'яна брила. На її поверхні збереглися сліди від ударів сокирою. У камінь було вмонтоване залізне кільце. «Ваш батько казав, що ви виміряли висоту замкових веж?» «Так». «І якої вони висоти?» «Південно сорок метрів» а друга – на півметра нижча. А що ви використовували як гномон? Цей камінь. Я виміряв висоту каменя і довжину його тіні, а потім у тій самій годині заміряв тінь замку. Бік каменя не зовсім вертикальний. Я використав моє йо як висок. Ви робили обидва замірювання підряд? Ні, пане Якове. Яку похибку ви отримаєте через паузу між вимірами? Земля обертається десь на градус кожні чотири хвилини. Він називається Воронячий камінь, Рейвенстон. Няничка зве його Рабенштайн. Їй заборонено садовити мене на нього». «Рабенштайн, місце страт, ешафот». «Бачу», – сказав пан Яков, – «що в нього довша тінь, ніж я думав». Дискусії під час прогулянок перетворилися на звичку. Ганнібал промовляв угору, а його ментор навпаки, нахилявся, щось кажучи. Проте інколи пан Яков говорив убік, у повітря понад головою Ганнібала, ніби забуваючи, що розмовляє з дитиною. Ганнібала цікавило, чи не скучає вчитель за прогулянками й розмовами з кимось свого віку. Ганнібал пантрував, як панові Якову поведеться з шафарем Лотаром і стайничим Бернтом. Вони були прості чолов'яги і досить ділові, добре зналися на своїй роботі, але голови в них працювали інакше. Ганнібал побачив, що пан Яков не робить зусиль приховати свій розум або похизуватися ним, але ніколи не давить на когось інтелектом, У вільний час, користуючись саморобним теодолітом, він учив їх землемірної справи. Обідав пан Яков разом із кухарем, з котрого на подиву сієї родини він витяг чимало слів на архаїчному діалекті їдишу. У Клуні поряд із Реманентом зберігалися частини старовинної катапульти, яку Ганнібал Лютий використовував проти тевтонських лицарів. На день народження Ганнібала пан Яков з Лотаром і Бернтом зібрали катапульту, замінивши метальне верло міцною новою дошкою. Наповнена водою велика бочка злетіла вище замку і з таким вибухом упала на дальньому березі рову, що аж все птаство здійнялося вгору. Того тижня Ганнібал отримав напад найгострішого за все своє дитинство задоволення – Пан Яков у дарунок до дня народження показав йому нематематичне доведення теореми Піфагора, застосувавши кахлі та їх відбитки на піску. Ганнібал ходив навкруги, роздивлявся. Пан Яков підняв одну плитку і примружив очі, ніби питаючи, чи хоче Ганнібал побачити доведення ще раз. І раптом Ганнібал усе зрозумів. У нього перехопило подих. Так, ніби його самого підкинуло катапультою. Пан Яков рідко переносив із собою підручники і рідко нагадував про них. Восьмирічний Ганнібал спитав учителя чому. «Ви хочете запам'ятати все?» – перепитав пан Яков. «Так. Пам'ятати – це не завжди благо». «Я хотів би пам'ятати все. Тоді вам треба збудувати в умі палац, щоб зберігати в ньому все». — Палац у вашій свідомості. — Це має бути саме палац? — Це місце виросте до розмірів неосяжного палацу, — сказав пан Яков. — Крім того, там має бути гарно. Яка кімната з тих, що ви їх добре знаєте, найкрасивіша? — Кімната моєї матері, — відповів Ганнібал. — Отже, з неї і треба починати, — порадив пан Яков. Двічі Ганібал із паном Яковом спостерігали, як сонце навесні торкається вікна дядька Елгара. На третій рік вони вже переховувалися в лісі.